că e Domnul care ne-a iubit și El a binevoit să ne vedem și să ne cunoaștem unul cu altul în Hristos Iisus. Asta este o mare bucurie. bucuria mea este că ați primit cuvântul lui Dumnezeu în toată plinătatea și în toată frumisețea Lui prin Duhul Sfânt. Mă bucur și totdeauna în rugăciunile pe care le aduc înaintea Domnului niciodată nu sunteți lipsiți nici unul, pentru toți mă rog și mă rog și pentru acei care din ce motive și cum s-a întâmplat ca ei să nu mai fie în adunare iubiți mei frați oricine se pocăiește orice păcat a fi făcut el poate fi din nou reprimit în adunare să știți vă las acest cuvânt pentru toți cei care, într-un fel sau altul, au plecat, s-au văzut puși deoparte. De aceea, să ne purtăm cu toată dragostea și cu toată îndurarea față de orice suflet. Să iertăm și noi așa precum și noi am fost iertați. Să privim cu bucurie pe toți cei care îl caută pe El cu adevărat, să ne iubim din toată inima, să nu căutăm nicicum la fața omului, niciodată. De aceea, între noi, Apostolul Pavel spune, și în alte locuri în Scriptură, nu trebuie privit că unul e mai mult decât altul în ce privește aici pe lumea asta, mai bogat, mai învățat, mai deștept, mai nu știu cum, nu, toți cei ce suntem chemați de Dumnezeu și am primit credința în numele Lui Isus Domnul, suntem frați. Și ca frați este limpede. Că ești rege, că ești general, că ești doctor, că ești, mai știu eu, sau ești un cioban sau un spărgător de piatră. Toți aceștia noi alcătuim un singur trup, un singur mănânc. Suntem copiii Lui Dumnezeu. El nu vede între ai Lui că unul e general, ca altul e mare, nu știu ce și altul mai, nu știu cum. Sunt copiii Lui. El, Adam, care este, așa cum am vorbit, icona, simbolul Lui Isus, când a privit-o pe Eva, care înseamnă biserica, și iată, os din oasele mele, și carne din carnea mea, așa ne privește Domnul pe noi. Nu privește pe cineva mai, mai pe jos decât un altul. Că fiecare și are o slurba, nu e mai mult decât alta, asta e altă treabă. Dar, așa cum trupul nostru, eu nu pot să mă dezic de acest deget că e mai mic decât aslante. Că dacă m-ați vedea numai cu patru degete, un om comun care are un, numai patru degete. Ceva e un defect, e ceva ce nu se poate așa ceva. Sau să zicem, ești poate o unghie și dacă îți arăți palmele și ceva îți vede că tu n-ai o unghie și urmărul ăsta nu are o unghie la deget. Îl putem noi pricepe pe să că Duhul Sfânt a vorbit prin el lui Faraon. Nici o unghie din ce este al nostru nu va rămâne aici. Acest cuvânt nu va rămâne aici iubiții mei, frați, de acest gând să fim stăpâniți. Nici o unghi din ce este a lui Hristos în adunarea lui Dumnezeu să nu avem dispreț, să nu avem acele cuvinte nepotrivite. Nu! să iubim, să-i prețuim, fiecare și-are locul lui. Sigur o unghi nu poate face serviciul pe care îl face piciorul, dar fără o unghie. Știm ce înseamnă omului. Deci, vă rog din toată inima, în numele Domnului, să planeze permanent asupra noastră iubirea și dragostea lui Dumnezeu. Căci aceasta este El. Dumnezeu este dragoste, este iubire. Natural, trebuie să vă seama și de faptul că poate ca cineva să se prefacă Poate ca cineva să aibă gânduri ascunse, poate ca cineva să aibă de dedesubturi și te pomerești cu ceva care nu este potrivit. Vă rog, cum putem să aceste lucruri? Numai dacă adunarea rămâne în cuvânt, iar cei pe care Dumnezeu îi va folose în slujba Lui să fie oameni plini de Duhul Sfânt. Căci acestora le este descoperit orice Duh străin, le este descoperit orice învățătură străină, ne este descoperită orice lucru străin de Dumnezeu. Și vă rog să ascultați de aceștia care fac deosebirea, dar vă rog, nu ca cineva să-și ia în cap că ar putea să o facă și el. Acest lucru pe care l a spus acum <coughs> îl are acel <coughs> care Dumnezeu i-a încredințat o slujbă anume în lucrare. Dacă Dumnezeu te-a pus să vestești Evanghelia, vei avea și darul descoperirilor ducurilor. Și darul de a, a deosebi glasul Domnului de alte glasuri. Și tu ca păstor, tu ca lucrător, ai datoria, nu numai să vorbești, ci să și veghezi. Și veghelea asta în asta a fi cu grijă. Că și Mântuitorul spune că și hosul când vine, nu vine decât cu un singur gând să fure, să junge și să prăpădească. De aceea, când Domnul a așezat pe Adam în Eden, două lucruri a vorbit. Deci, lucrează-o și păzește-o. Ne întrebăm, da, ce rost avea să o păzească? Doar era numai Adam și Eva. Dar era și satara. Răul putea veni într-un fel, cum de fapt știm că a venit. Deci, noi suntem, nu numai să ascultăm, să primim cuvântul și să și vengem, chiar noi, personal. Eu am primit cuvântul, mă bucur de el, dau slavă lui Dumnezeu, dar poftele firii mele pământești, duhurile care, de care suntem înconjurați, gânduri negre care vin cu grămadă, cum spune prorocul, eu și de acestea trebuie să mă păzesc. Căci dacă nu mă păzesc, fi o poftă, fie un gând stricat, fie ceva străin de Dumnezeu, o învățătură, mă fac și să-mi pierd credința. Cum s-a întâmplat cu Galateni, S-au prefăcut, au venit în numele Lui Isus, dar le-a spus cu totul altceva decât ce le-a spus Pavel. Și n-a venit fără Scriptură, cu Scriptură a venit. Păi mai oameni buni, legea a fost dată de Dumnezeu, Domnule, avem datorie să o împlinim. Dar nu le-a mai spus acel cuvânt pe care Pavel l-a spus. Că legea a fost până la Hristos și s-a harul și îndurarea lui Dumnezeu. Și s-au dus după ei. Care a fost urmarea acestui fapt? Pavel spune, să știți, voi toți aceștia care vreți să fiți socotiți de priviri prin faptele legii, v-ați despățit de Hristos, a căzut din har. Poftim. Iată că este scopul satanei dar nu vine să te trimază la cărcimă, că știi că pe tine care te-ai pocăit nu te mai duce în vrei, O ce vrea eu să afară să me bagi acolo, nu te mai poate băga. Dar vine îmbrăcat în piele de oaie și el începe să spună el părerele lui, nu că așa e bine, că așa trebuie, că așa Nu ascultați! Rămâneți la cuvântul pe care l-ați primit. Rămâneți în Hristos și El va rămâne în noi. Dumnezeu care este în mijlocul nostru, să ne dea la toți binecuvântarea Lui și nu numai nouă, ci tuturor fraților și surorilor noastre și acelor ce îi purtăm în inimă când ne rugăm pentru ei. Ca să avem în sfârșit bucuria în ceruri, să ne vedem cu toții, nu numai cu cei care suntem aici, ci cu toți de oriunde care cheamă numele Lui Dumnezeu, cu toți cei ce se de El, cu toți cei ce doresc să facă voia Lui, a Lui să fie slava, aici și în toată veșnicia. Vă încredințez în mâna Lui Dumnezeu. Domnul știe cât timp va dura până și El iarăși mă va aduce în mijlocul dumneavoastră. Dar rugați-vă, vă rog, am nevoie mai mult ca oricând să fiu sprijinit în rugăciunile de dumneavoastră, să știți. Am nevoie. Am trecut prin mult în viață, dar asta acum pare a fi mai mult decât toate câte au fost. Nu-i vorba numai de o simplă operație e cu mult mai decât atât. De aceea, vă rog, aduceți-vă aminte și așa cum vă port eu în suflet, să facă Dumnezeu, să ne purtăm unii pe alții, totdeauna pe brațele rugăciunii înainte Lui Dumnezeu, a Lui să fie slava, aici și în toată veșnicia. Amin! Amin. Fraților, eu am plecat!